ای دا من ویلی ورته چې یم تر دې چې آخري یو سورۃ ندا ت قرآن نه نو نده ویلی ها او دات شنواله ایم نمدو راز يل نو خپل مسحد کې نه ولیکنی نده ویلی شي ها دا ولیکنی دله شوېږي بیرته وخت پکې دی دا یو قاعده راسم کومره وایتونو کې چې راځي آخري دوه سوراتونه دا د قران نه نه بلکې دعا ده په یشد دعا لیکل شو قرآني هیڅ نه شي نو دا صحیح نه ولی شهري روایت کې متواتر روایتونو کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم دا مشکل وشتي سړي مشکل وشتي نو څو قاعده دا سولېږي هر هغه روایت چې فار کېدار اږي چې اخیری صورتونه د قران د یې نه د نه نو دا ثابت نه دي سړي ثابت نه دي دا یو قانون دا قایدی پروسی او زه ریسه ورکوم نه پتاشت دا ا دور دي لږ گزاراو کم دي